Ea continua să privească totul cu uimire și să pună multe întrebări Ce ai pe cap, mare regină? Nu poți vorbi așa cu regina? Îmi pare rău, majestate Spune, Maia, de ce nu poți lucra acolo unde noi ne dorim? A, nu știu Toți de aici sunt mereu atât de ocupați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 Au, oh, ce e asta? E atât de strălucitor Au, oh, îmi pără rău. Nu știam că e cineva aici Bună, eu sunt albinuța Maia Și tu? Oh, mi se pare că și tu ești albina. Și ești destul de minunată, trebuie să spun Au, oh, stai, tu, tu mă-i E foarte urât din partea ta Oh, m-ai rănit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 Ei, niște nectar și mă voi întoarce acasă, cred. Ei bine, există o grămadă de flori suculente acolo. Poți încerca? Oh, e atât de drăguț din partea ta să mă ajuți! Mulțumesc, domnule Greier! Numele meu este Hopper, Flip Hopper. Ah, desigur, Flip Hopper! Mulțumesc! Mai a strâns câtă miere a putut.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 Propriul tău fel de albina este preghisitor. Vii felul meu de albina. <oși> Ei bine, Maya, ești cu siguranță o profesoară bună și suntem bucuroși să te avem printre noi.